Ще до кузні не брав його батько, не заважав бавитися з хлопчиками-ровесниками. Цілими днями бігав сміливко по київських вулицях, лазив на високу дзвіницю десятинної церкви, нишпорив у густих лісових хащах за крепосними стінами, плавав у темній Дніпровій воді. Давно це було, три десятки літ з половиною. На все життя запам'ятався останній день у Києві. Така тиха погода була, і ласкаво гріло весняне сонце. Увечері вмовився Сміливко з своїми ровесниками податися зранку здовж Дніпра, аж до Печерського монастиря. А вночі заволав несамовито вічовий дзвін біля Софії. Сміливко прокинувся і тихенько покликав батька, та не почув відповіді. У кліті він був сам. Тоді Сміливко поповз до виходу, але й на дворі не знайшов батька. Від безперервного бовкання мліло в душі, і Сміливко боявся залазити знову до кліті. Десь на горі спалахнув вогонь, певно на площі запалили стіх соломи. Це означало сполох, так часто робили, коли до Києва наближалися половці. Сміливко позирав на вогонь і прислухався. Дзвонили біля Софії, а тут на подолі було тихо. Він притулився до дуба і држав від прохолоди. Незабаром почулися кроки, і сміливко впізнав батьків голос. Сюди йдіть, я вукну сина, а сам збігаю до кузні. Тієї ж ночі вони виїхали до користеня. Батько з кількома ковачами проведжав галецьких купців. Упросили купці охороняти їхню валку з товаром. Днів на десять думав батько відлучитися з Києва. Вийшло так, що не повернувся зовсім. І не каєвся. Вранці вчинилося таке, що шляху до повороту назад не було. Волинський князь Мстислав Ізяславич, який княжив тоді в Києві, і Суздальський князь Андрій Боголюбський ворогували між собою. Андрій не міг примиритися з тим, що Мстислав захопив Новгород і посадив там свого сина Романа. Щоб знесилити свого противника, Андрій вирішив ударити по Києву. Князі гризлися між собою, нападали один на одного, а страждали від цього прості люди, смерди й городяни. У сміливцевого батька часто збиралися ковачі. Звіряли один одному свої потаємні думки, лаяли князів. «Тікати треба!» – не один раз чув сміливі ці гарячі слова сивобородого Ковача. «Тікати!» А куди – ніхто не знав. Знали, відчували тільки, що князівська сварка до добра не доведе. І це сталося. Цього разу, дорвавшись до Києва, Андрій забув про все. Не володів собою, його сп'яний успіх перемоги над Мстиславом, він наказав руйнувати, грабувати. Разом з Андрієм Боголюбським пішли на Київ Смоленський та Переяславський князі, та ще приєдналися до них дрібніші київські князі, що володіли маленькими уділами на київській землі. Всі вони були невдоволені Мстиславом і Зяславичем і хотіли помститися йому. Через два дні до користення дістався знайомий сміливцевого батька і розповів про такі страхіття, що в користині не хотіли вірити. Не може бути, щоб свої, руські, та таке вчинили. Князі, мов звірі, вбувають людей, і полон беруть, обурювався батько. Не повернуся в Київ. Тоді послухав він галицьких купців. Говорили вони, що потрібні в Галичі умільці Ковачі, і поїхав до Галича. Так Сміливець потрапив з берегів Дніпра на береги Дністра. Тільки нічого хорошого не знайшов його батько на новому місці. Однаково скрізь куди не поїдь. Так само кров висмоктують бояри та князі. Але довелося сісти в Галичі, і після смерті батька Сміливець Продовжував ковалювати. Іванка не звертав уваги ні на що, мчав до заповітної затишної місцинки на крутому березі Дністра, де шуміли над кручею широколисті дуби. Вже давно посутеніло, а Оксани не було. Що це могло означати? Юнак побіг стежиною назад, назустріч Оксані. Хоч би не розгнутися, бо вона має пройти «Просто скріпості!» «Невже забігла додому?» Михайлом вам переказувала ж, що додому не заходитиме!» Іванко не помітив, як проскочив до галявини і збентежений подався знову до кручі. Так і є. Прогавив. Роксана сидить на сухій дубовій колоді, охопивши голову руками. При тьмяному місячному сяйві вирізблюється її біла вишивана сорочка. Іванко завжди розгублювався, коли зустрічався з Роксаною. Жагучим було бажання обняти її і не відпускати від себе. Вона вабила гарячою пристрастю незвіданих бажань. І коли він дивився на її ставну постать, коли милувався принадністю усміхненого обличчя, забував про все і, здавалося, сидів би біля неї завжди. З яким запалом кидався до Роксани, брав її за руки, а вона стримувала його звичним «Іванку охолонь» і відводила його руки від себе, садовила поряд і спокійно розмовляла. Він поривався до неї, своїми губами шукав її губи, стискував маленькі Роксанині пальчики і завжди відступав, скорений її гарячим шепотом. «Не треба, більше не прийду». «І зараз отечу!» І Іванко сидів лагідно, прошував її не залишати його. Роксана не сердилась, коли він тримав її за руки. Маленькі її кулички, гороб'ятка в гнізді, ховалися в широких Іванкових полонях. Вже другий рік зустрічалися вони.